Og velkommen til Spark. Mit navn er Frederik, og jeg sidder sammen med min medværte Silas. Goddag. Hej, hej. <laughs> og øh, i dag øh, er vi færdige med vores andendivisionsprojekt, kan man sige. Vi har de seneste tre programmer haft øh, repræsentanter inden for de aarhusianske andendivisionsklubber VSK Aarhus, øh, Lysing og øh, Aarhus Fremad. Men i dag er det lidt anderledes, og det vil Silas lige fortælle, hvordan det kommer til at være. Ja, og nu siger Frederik, at vi er færdige med vores, vi er overhovedet ikke færdige med vores anden divisionsprojekt. Vi fortsætter selvfølgelig med at dække det, men nu har vi altså været igennem alle tre klubber, og det bliver vi selvfølgelig ved med at og, og, og fortsætte med at tage og have fokus på deres, dem og deres udvikling osv., men programmet i dag er, at nu her til at starte på, så skal, så skal I høre på, at mig og Frederik, vi sidder og ævler om alt muligt fodbold. Øh, det er blandt andet anden division, som er gået i gang igen nu her. Øh, de tre årsklubber, de har været i gang. Øh, det gik ikke så godt. Det kommer til at høre om lige om lidt. Så skal vi snakke en lille smule første division. Øh, og så skal vi også snakke en lille smule om den her øh, sag, der har gang i, i Superligaen lige for tiden, med, øh, med hold, der måske taber med vilje, og om det kan betale sig at spekulere i det, og især omkring Sønderjyske med det her. Det skal vi igennem. Og, øh, og når vi har snakket lidt om det. Så, øh, så kommer Mikkel Kvist simpelthen i studiet. Øh, ham her, indkast fra Horsens øh, tidligere lytingsspiller, ham får vi i studiet til en snak. Det bliver rigtig godt. Det kan I høre i anden halvdel af programmet omkring om 30 minutter. Netop. Men ellers så synes jeg bare, at vi skal komme i gang med at snakke en masse fodbold. Øh, Silas har nævnt jo netop, at øh, vi selvfølgelig fortsætter med det her anden division. Det jeg mente var egentlig bare, at nu er vi færdig med det her projekt, hvor vi vinder at høre om klubberne, og nu vil vi selvfølgelig bare følge dem, for nu der er der sæson også startet. Og øh, Silas nævnte øh, kort, ja, øh, det gik ikke særlig godt. Nej. Øhm, de hold, vi snakker om, det var netop VSK, og Fremad og Lysing. Og hver især, de, de tabte øh, deres øh, første kamp. Øh, vi kan lige hurtigt tage dem her. Altså, VSK Aarhus var på udbane mod svært hold i HIK. En kamp, jeg ikke forventede, de ville, øh, de ville faktisk vinde. Og vi har også dækket HIK en, en del herinde. Hellerup, et hold, vi, har, øh, vi kalder vores gamle kending. Fordi at, øh, I kender alle sammen den her sag, eller forhåbentlig gør, I, hvis I er fodboldinteresseret, så kan I huske den her sag med, at, øh, at Hellerup, og Silkeborg, de spillede mod hinanden, og, øh, og der endte det med, at, øh, at Hellerup, de røg ud af pokalen. Og så øh, blev den simpelthen anket, og kampen, den skulle spilles om. Øh, så der har vi dækket det en hel masse. Øh, så vi kender da Hellerup ganske udmærket. Ja, netop, hvor og vi også øh, snakker lidt om profilen Karl Lange, der over trænmasteren Vierl på et tidspunkt så. Men altså, det var en svær kamp, og det var en kamp, vi ikke forventede ved, at Skåb ville vinde, faktisk. Øh, så de tabte 4-2. Øh, fint nok resultat at få nogle mål ind, men øh, forventeligt også, tror jeg. ja. Yeah. Den anden kamp det var så Aarhus Fremad øh, mod AB. En hjemmekamp øh, mod et, et historisk øh, godt hold. Altså, AB har en god historie bag sig. Øh, de begynder lige så stille at etablere sig bedre og bedre. Øh, og det endte så også med, at de vandt over Aarhus Fremad desværre. Dog kun 2-1. Nu var AB jo et... Øh, eller øh, AB-kampen her, det var en kamp, vi snakkede om. Sidste program også, hvor at vi havde besøg af Mathias Nygaard fra, øh, fra netop Aarhus Fremad. Øh, hvor at vi snakkede med ham om den her kamp her mod AB. Og hans analyse før kampen, det var jo altså, at... At det vil blive en svær kamp, og at øh, der findes altså ikke øh, nemme kampe i, øh, i, i anden division, og ser ikke i den første kamp, hvor at alle kommer ud og gerne vil vinde. Øh, så hvor meget vi skal ligge i det her med, at de taber på tabe, b som altså også er et rigtig godt hold, det ved jeg ikke. Jeg tror stadigvæk på hos fremad efter det her, øh, de første kampe er altid sådan en, hvor man lige skal se formen lidt an, mm. og, øh, og lad os nu se, fordi at jeg tror nok, de skal, de skal komme, komme i gang nu her bagefter, og de tabte jo altså kun 2-1 tabe. Ja, yeah, netop. Uh, vi, vi håber selvfølgelig, at alle Holdene kommer i gang. Nuværende der ligger de alle tre i, i nedrykningens uh, playoffen, desværre. Uh, der er mange kampe nu, der kan nå at ændre sig en masse ting. Men uh, vi kan også lige hurtigt snakke om Lysing, hvor vi har haft uh, Isak ind og snakker om uh, Lysings hold og om os selv. De tabte desværre også, uh, dog ude til B93-2-1. En snævert, uh, snævert nederlag. Uh, også et svært hold at spille mod. Også en, der har noget historie. Så, uh, men en ærgerlig start for anden andendivisionsholdene, i hvert fald i Aarhus. Ja. Yeah. Det, øh, det kommer vi ikke udenom. Det, øh, det var ikke godt for Aarhus. Øhm, det, ja. Der, der, der er meget, der ser skidt ud for Aarhus. AKF, de, øh, de historisk dårlige, øh, de tre andendivisionsklubber, ligger i bunden. Brabrand i første division ligger i bunden. Det er ikke det godt, det Nej, det er ikke godt. Og hvis man skulle fremme det eneste positive, man kan så skal man hive langt ud. Det er at sige, at øh, de fik en ure gjort, øh, i deres første kamp mod Dalum Men jeg, jeg synes bare, at vi, næsten skal, vi skal glemme den her første runde her, og så skal vi fokusere på den næste, og den skal vi selvfølgelig også nok dække, når den er blevet øh, ved ved spillet. Men, jeg glæder øh, jeg... mig til, det, til første spillerunde. <laughs> ja, lad os sige det. Ja, sådan det er, den rigtige spillerunde. Det er jo lige en prøverunde, det her siger vi så. Men ellers, så synes jeg lige, at vi skal gå væk fra det igen. vi har, altså, I kan gå tilbage og høre vores tidligere afsnit om 2. Division, hvis I er interesseret i selve klubberne. De ligger på vores Facebook, det hedder Spark Fodbold Podcast. Gå ind og like og synes godt om det hele. Vi lægger en masse op om, omkring 2. divisionsklubberne derinde. Der ligger altså både et interview med, med Michele De Montis, som er sportschef i, i VSK. Og så ligger der et interview med Isak Karup, som er... Topscore i uh, Lysing Og så ligger der altså et interview med Mathias Nygaard For hos fremad en af de store profiler her uh, Så der er masser af spændende at gå ind og høre der Så det synes jeg da endelig skal til at gøre Netop. Men ellers så synes jeg vi bevæger os lidt op i rækkerne I uh, Danmark uh, Vi skal op til 1. division Der har også været en masse gode kampe Og overraskende resultater egentlig uh, Der har været en del aflysninger på grund af frosne baner Nu er også blevet en aflysning kamp i, i, i Her i weekenden med Viborg og Fremad Amager På grund af Viborg de har fået udtaget Sebastian John Til U21 Tillykke med det for eksempel og Nik, hvad en Nico Boxhall, Nico Boxhall er også blevet udtaget til det new celandske Ce Ce landshold, tror jeg det er. Ja. Så øh, vi snakkede lidt om den her med om vi synes det var helt i orden, at man at, at bare fint man får udtaget to spillere, om man så skal øh, skal aflyse en kamp på grund af det. Og så vidt jeg ved, så har Viborg ikke krav på at faglyse den her kamp, men fremmed Ammer har altså accepteret det. Mm. Og så er det jo fint nok. Så er det jo bare øh, forståelse fra fremmede Ammers side. Ja, netop. Men øh, vi kan lige snakke om de øh, seneste kampe, der har været. Øh, vi er nødt til at fremhæve Vejle. Øh, endnu en 0-0. En Tredje kamp i trækker 0-0, og den her gang var det på hjemmebane mod bundproppen Skive. Jeg aner ikke, hvad der foregår. Jeg kan godt fortælle hvad der foregår. De kan ikke finde ud af at score mål, når de ikke har Dominic Vinicius. Det... det det burde jo heller ikke være, at man bygger hele tiden op om én spiller. Fordi hvis nu Vejle højst sandsynligt stadig rykker op i Superligaen, og de ikke er i stand til at score mål, så er de ikke gode nok til Superligaen. Altså, de skal ikke være sådan, at de er afhængige af én spiller. Og nu ved jeg godt, Dom, han var en, ikke bare en normal spiller. Han var et monster på banen. Og han er jo også en spiller, der står ligesom skaber plads til de andre. Fordi mm. vi så... Susa, Luati, som også scorede mål, øh, da dom var der. De scorede altså ikke mål nu. Nej, netop. Og Utaka, han har ikke fået sin øh, drømmestart endnu. Øh, han mangler stadigvæk at finde støvlerne og sætte dem ordentligt på. Fordi han lige nu, der, der bliver der ikke scoret mål. Og det er altså, det, det, det, det bundhold, vi snakker imod. Det er jo altså, et hold, de skal kunne slå, hvis de skal op i Superligaen. Og, og de begynder at nærme sig Vensysel SBR Viborg, øh, hvis, hvis de ikke begynder at levere de her kampe her. Nu vi snakker Utaka, det er ikke fordi, de jeg der siger, hvad sagde jeg, men hvad sagde jeg? Så ifølge Silas, hvad sagde jeg, øh, så er. Han sagde, at Utaka ikke vil levere, og det har han heller ikke gjort. Så øh, jeg må også bare sige, at det var godt se, af Silas, at, øh, men, men nu skal vi lige vente igen. Nu altså, er der kun gået tre kampe. Der er kun gået tre kampe, og Vejle er et hold, øh, der burde øh, vende skuen. De, jeg tror ikke, de går helt øh, ned nu. Det tror jeg simpelthen ikke et hold, et så stort hold, som Vejle gør. Øh, men der skal i hvert fald ske nogle vigtige ting, fordi førstepladsen kan godt være i, øh, i fare, hvis de ikke vil levere. Men vi kan sige, den klassiske Vejle, vi har set i første division de sidste mange år, det er sådan set, at de ligger i toppen, og så smider de hele lortet væk til sidst. Det har jeg, det, det har jeg hørt mange Vejle-fans gå og mm. rigtig meget over. At det er lidt en Vejle-tendens, den her med, hvor den omvendte, kan jeg sige igen, og det er ikke kun fordi, at jeg kommer til at lyde som sådan en fanatisk Viborg-fan, når jeg siger det her, men Viborg har faktisk lavet den rigtig ofte af de gange, de i første division, at de, at de kommer rigtig skidt fra start, mm. og så lige i de sidste spillerunder, der formår de at komme op i oprykningssituationen. Øh, så ja, altså hvis man skal se historisk på det, så vil Vejle og Viborg vidt plads. Ja, det kan godt være. Det må vi uh, se, når vi kommer nærmere på. Jeg kan lige sige nu, at Vejle, de ligger med 41 point uh, i 22 kampe og Esbjerg med 37 point i 22 kampe, dog Vendsyssel 36 point og de mangler en kamp. Det betyder, at hvis de vinder, så er de kun to point bagud Vejle. Og så begynder de altså at presse på, for de Vejle har ikke nemme kampe. De har blandt andet en kamp mod Viborg kommende, uh, de kommende uger, så der skal til at ske noget. Ja. Yeah. Men nu skal vi lige hurtigt kigge på de andre resultater. Der var bare lige af Vibor, og Viborg, de vandt over HBK, en vigtig sejr trods mange siger at det er jo bare en kamp der bare skal overstås nu. Den skal glemmes. Det var tre point. Det var tre point, og udover det var det en kamp, der ikke skal tænkes mere i, fordi at det var en dårlig præstation af begge hold. Netop. Ehm Vendsyssel, de fik en øh, uafgjort mod Fredericia hold, der spiller rigtig godt lige PT. Øh, og vi kan lige sige Fredericia, de får øh, til sommer ny træner i Jonas Dahl, tidligere Hobro træner, tidligere Esbjerg træner, nuværende Kælderup træner. Han skal simpelthen sørge for om Fredericia, de enten øh, bliver i superligaen hvis de rykker op på en eller anden måde eller at de skal sørge for at de kommer op i superligaen i hvert fald. Målet er i hvert fald klart, øh, og en klar udmelding fra ham, det er superliga. Netop. Øhm, Brabrand desværre, de tabte 3-2 i overtiden til Roskilde. Ærligt, men begynder lige så stille at ligne en øh, ja, nedrykningskandidat som vi også har nævnt flere gange sammen med Skive. Frem Amager og Nykøbing, en virkelig, virkelig kedelig kamp på papiret også i, i selve kampen, 0-0. Øh, og så var der Tissted Esbjerg, som var lidt den her topkamp, folk, øh, den blev sendt i fjernsynet også. Øh, vi sad og så lidt stille, så i søvn. Men øh, det var kampen, hvor Thistad de spillede hjemme mod Esbjerg, og den endte altså 3-0. Da Esbjerg de var foran 1-0, der fik Thistad et mulighed for at udligne med Søren Jacobsen, men han brændte altså det her straffespark, og så endte det med et nederlag på hele 3-0. Jeg kan ikke huske, vi så den kamp. Nej, netop. Altså Silas han var helt væk, øh, men jeg kan, jeg, kan, jeg kan stå ved, at han var der. Øh, <laughs> I hvert fald i to minutter af kampen, så sad han og, og kiggede med. Viljen til at se den var der. Præcis. Men Esbjerg, de begynder lige at stille også i tilgang. Det var sig. der også nogle timer men <laughs> ja, det er rigtigt. Men uh, til gengæld så er Esbjerg, de begynder at etablere sig som et, et, et måske et kommende Superliga hold. De begynder at, altså at, at forstyrre på tingene. Jeg så også lige at Drejer han må udtale, han synes virkelig at han vil rose Esbjerg for det her stille vindue. De begyndte de på profilerne. Og øhm, jeg tror at også de bliver en af kandidaterne, hvis de kan blive ved. Æ, Viborg, de skal, Viborg, Vendsyssel, Esbjerg og Vejle. Ja, yeah, det tror jeg også er et godt bud på dem, mand. og især fordi at altså jeg vil ikke kalde Viborg lige nu dem, der skal, skal være det. Men Viborg er et er nedrykker fra Superligaen, har en stærk nok trup. Øh, så hvis de spiller ordentligt, så skal de nok komme derop. Og igen, det her historisk set, så Viborg i første division har det med at lave en slutspurt. Mm. Øh, Esbjerg, nedrykker, har et stærkt hold, har holdt på profilerne og spiller rigtig godt. Øh, jeg ser dem som større kandidater end Viborg lige nu. Øh, vendsyssel, jeg ved ikke, de har, de har lavet det før den her med at ligge med i toppen, og så taber de den lidt til sidst, samt med Vejle. Ja, yeah. nu må vi lige se, som sagt, Vents de mangler stadigvæk en kamp, på grund af, den blev øh, udskudt på grund af vejret. Æh, hvis de vinder, så er der selvfølgelig to point op til Vejle, så er de på anden pladsen. Nu, nu er lige Esbjerg, er lige PT. Der kan nu også ske rigtig meget, og det er det, der er så spændende med første division lige nu. Der er så mange hold, selv Fredericia, de kan faktisk stadigvæk nå det. De er øh, kun... Jeg tror de 5 point bagud får og komme også i top tre. Så der er masser af kandidater. Og, og, og, og, og, og, og de og tisted, som vi har snakket om øh, hele tiden og sagt, nu må de det snart få mistet mm. Nu ligner det efterhånden, at de har mistet pussen. Ja. Yeah. Øh, den begynder at gøre lidt øh, nas, og jeg tror bare, de skal være glade for, at de bliver i første division. Jeg synes stadigvæk, det er en flot præstation, af dem de bare bliver. Når man ser, at bra rykker direkte ned. Ja. Yeah. Godt, men ellers så synes jeg, vi har snakket rimelig med, med de små ligaer, og nu skal vi op i den primære store liga i Danmarks Superligaen, fordi den sidste runde er blevet spillet. Øhm, det betyder, at vi skal ud i de her forskellige playoff-puljer, der er blevet delt op Der er mesterskabsspillet, hvor de top 6 øh, Bedste hold de er Og så er der blevet delt de her forskellige to puljer Hvor øh, de andre resterende hold, de er blevet delt op Og vi kan lige tage top 6'en hurtigt, hvordan den lyder vi Ja, har, med den Vi har en Brøndby på førstepladsen på grund af indbyrdes over Midtjylland øh, Så har vi på tredjepladsen Nordsjælland, Fjerdepladsen FCK og Femte AB Og så sjette har vi altså A.T. Horsens jeg vil sige, det er lidt overraskende. Jeg havde ikke forventet før øh, sæsonstart, at Horsens ville ligge i top 6. Det tror jeg ikke, der var nogen, der havde. Nej, jeg synes, der var et program længere tilbage, hvor vi skulle give nogle kandidater, men vi måske troede. Jeg, jeg, tror, jeg nævnte vist OB, og det tror jeg også, du gjorde på et tidspunkt. Vi synes, de begyndte at spille lidt bedre fodbold. Øh, Hubro blev vist også nævnt. Men Horsens af en eller anden grund, der startede sæsonen med at næsten ikke engang have nok spillere til et hold, altså nu i top 6. Jeg synes, det er en virkelig flot præstation af dem. Ja. Men... Og jeg tror rigtig meget, at det skal Bo Henriksen. Ja, han har han, har fundet, han har fundet et eller andet system, hvordan han bare kan... Altså, nu må vi lige sige selvfølgelig, at nu får vi også Mikkel Kvist en ting, og han kan også snakke lidt om det, men de har det her dødboldssituation blandt andet de lange indkast, øh, og også hjørnesparken og har de her hovedstærke spillere i Finnbuk og så, når vi angrebet, Nu mistede de Bubba Karsane til Midtjylland, men de har så bare erstattet ham med Tjempe, øh, deres midtbande, de har lavet til en midterforsvar. Så øh, det, det, det er virkelig spændende, og de, at de kan lukke de her store hold ned som Brøndby. De fik en 1-1 mod Brøndby. Øh, det er et spændende hold, og jeg tror, at, at hvis Bo Henriksen kan holde på den her kerne, så tror jeg godt, at Horsens lige så stille kan udvikle sig til en af de her måske, ja, top 6 hold hver, hver sæson. Ja, det er meget muligt. De er i hvert fald øh, spændende at se på, de mm. lader ikke til at tabe pusten. De øh, sp har, altså, spiller godt, har, har et stærkt hold, mm. og de har i hvert fald en klar filosofi om, hvordan tingene de skal gøres. Ja, det er rart at se et hold, der ved, hvordan de vil spille fodbold. Altså, man kan jo sige, hvad er det Helsingør ved, vinder, når de går ud på banen. Det ser lidt tumult ud. Nu begynder de lige stille og få lidt mere styr på det, men også ikke efter ved David Nielsen. Det lignede også heller ikke noget, de sådan rigtig vidst, andet end bare sparke bolden frem og så håbe på, at der var en eller anden tågen. Herimod der er det altså dødbolden, der er i fokus, og en Mikkel Kvist og tidligere Bubba Kassané også, der var i fokus, helt klart. Men, men, men det vigtigste, man skal snakke om lige nu i superligaen, det er det, alle snakker om lige nu, det er den her store sag med Midtjylland Sønderjyske tabte Sønderjyske med vilje for at komme i en bedre pulje, øh, da de så, at de at øh, der er ikke nogen mulighed for at komme i top 6. Det kan meget vel være, at de gjorde. Øh. Men jeg er faktisk fuldstændig glad, om de tabte med vilje. Så længe strukturen den er så at det kan betale sig, så øh, vil holdene gøre det. Øh, derfor er jeg også sådan meget, meget sur over egentlig, den her øh, sag, der er blevet åbnet imod øh, Helsingør, hvad jeg vil sige, Sønderjyske omkring det. Fordi hmm. at, et, hvilket som helst Superliga hold den situation, hvis have har gjort det. Ja, altså jeg er også øh, helt klart enig. Altså man, man ser den pulje, de endte med ind. Nu ligger de på førsteplads i den her pulje 2, som den hedder. Og øh, sammen med OB har de begge to 31 point. Det er altså 10 point ned til Lyngby. Det betyder altså, at Lyngby, de skal hente øh, ja, 10 point ud af de her seks kampe, tror jeg. Det kommer jo ikke til at ske. Øh, Søndag og OB er næsten sikret den her øh, overlevelse. Hvorimod, hvis de var, var ind i den anden pulje, jamen så var de lige pludselig kun 3 point foran øh, Silkeborg. Det, det er jo en kamps forskel. Altså det er jo vanvittigt, så mange points forskel der er inden de to puljer. Og især et stærkt hold som Silkeborg, man skal slås med. Ja, netop. Og jeg er jo enig med, at, at det er jo ikke uh, Sønderjyske, der skal ud og kritiseres, fordi alle har gjort det. Ja, det er jo strukturen, vi skal ud af. Hvorfor kan, kan man lave en struktur, hvor det egentlig er bedre at tabe en kamp, end at vinde en kamp? Sådan skal det ikke være. Det skal aldrig være sådan, at det kan betale sig at tabe en kamp. Aldrig nogensinde kunne betale sig. Altså i før kampen jeg sad og så så Midtjylland Sønderjyske, der snakkede man med med sportschefen i Sønderjyske, der sagde at øh, det en bespurgt, at, at i at begynder at tabe hvis det er at det, det nej det synes han ikke det kommer ikke man skal altid prioritere at vinde øh, kampe selvfølgelig og man går ud med en vindermentalitet men hvad sker der så vi så det var jeg tror det var i 86 87. minut hvor, hvor hele Sønderjyskers forsvar bare giver op man kan se det tydeligt de gider ikke løbe efter bolden og det udnytter Midtjylland og Vikheim der scoret 2-1 og de vinder sig kampen og Sønderjyskere de taber og det betyder at de kommer i en bedre pulje så ser man så det her interview med Grego bagefter, Christian Grego-Jakobsen, uh, spiller for Sønderjyske, som bliver spurgt. Det er en oplevelse uh, at se det. Ja, den burde alle se, fordi de spørger de er sådan næsten direkte, hvad er det, der sker ud på banen? Og han kommer med den, den, ja, sådan en forklaring, lidt halv. Han siger, at det er det mærkeligste, jeg nogensinde har været med til. Det er virkelig uh, godt, det her. Og så hun spørger direkte, har I tabt kampen med vilje? Nej, nah, men, men det er det mærkeligste, jeg har altså. været. Han kommer med sådan nogle intet floskler, mm. hvor altså... Det, altså, han vil ikke svare på spørgsmålene, men samtidig så... Altså, han, han laver den fornærmet mm. øh, at, at han får at vide det her. Jamen, tabte med vilje, eller hvad der sker derude? Ah, men det er jo tydeligt, det er jo tydeligt. Det er, mm. det, det, er det mærkeligste, jeg nogensinde har prøvet, og det er det, det øh, I må da have noget andet at spørge om, og det er det tydeligt. Han bliver meget fornærmet over det her mm. spørgsmål her. Og det er måske også en eller anden måde, at der er måske noget om det... Øh, jeg synes bare ikke, det var sådan, de burde skjule Jeg synes, det var sådan, at de burde have lov til at sige, ja, det gjorde vi, fordi det kunne betale sig. Men det er jo så det, at det kan de jo så ikke, fordi nu har de været åbne en sag imod dem. Jeg tror, det er divisionsforeningen, der skal, der skal tage sig af den her sag om, om matchfixing, simpelthen. Øh, at de tabte kampen med vilje. Øh, og det må man ikke ifølge øh, divisionsforeningen. Altså de den her matchfixing-lov. Man må ikke bare tabe, fordi det, det gavner dem. Der er også noget med, med, med odds og sådan noget indblandet, her, har jeg læst noget om. At folk, måske kunne måske øh, få penge ud af det her, hvis de vidste, hvordan resultatet ville blive på forhånd, selvfølgelig. Men det er strukturens skyld. Det er altså ikke sønderjyske skyld. Altså. Øhm, og derfor synes jeg også, at vi skal have en strukturændring. Og det er allerede begyndt at blive snakket om, at man skal have 12 hold, og så lad være med at have det her playoff, man bare skærer den af. Sådan at sige, der er top 6 øverst, de er i mesterskab, og top 6 nederst, de er nedrykning. Ja, lidt, lidt ligesom, øh, når man kigger på anden division egentlig, hvordan den fungerer. At der til sidst er et et eller et eller øh, topspil oprykningsspil. Mm og nedad til et mm. øhm, Det synes jeg egentlig er en meget god måde at gøre det på. Ja, altså. Så undgår man det der med, at, at det kan betale sig at spekulere i, om mm. man kommer på 8. eller 9. pladsen. eller. Præcis. Altså, jeg ved godt, at den her struktur, er blev lavet, på grund af, at man gerne vil have nogle spænd mere spændende kampe. Jeg er da også i at den sidste runde her, det var da super spændende. Folk, de, jeg nok tro, at de fleste folk, der sad og så fodbold, fordi de ville se, hvor deres hold, det endte henne. Men altså, så der, jeg, jeg sad og... Øh, og hørte Fodbold FM på Radio 24 et rigtig, rigtig godt program, hvor de snakkede om, skal man prioritere underholdning over sporten? Altså, skal man begynde at måske lave en Super Bowl struktur Altså, folk de elsker jo Super Bowls fordi at det, er den her, okay, det er de to største hold, der mødes på den her neutral bane og alle ser den, fordi det er den, det er den eneste kamp, der bliver sendt, og det er den, der vinder, de bliver mestre. Så er det jo underholdning, helt klart. Men så er der heller ikke så meget sport ud over det, fordi så altså, er der jo ingen grund til næsten at, at, at tjene på ingen i løbet. Altså, hvis du allerede kan set sådan fire kampe før, nå, Ja, jeg har jo stadig mulighed for at vinde mesterskabet, at selvom jeg ender på en fjerdeplads, fordi så skal jeg bare i semifinalen og slå et hold i stedet for at jeg skal i finalen. Den skal det ikke være. Det skal være. Det skal være. Sporten skal altid prioriteres først over underholdning. Ja. Øhm, så derfor er det. Jeg kan godt sige det er en super svær opgave at, at, at lave den her struktur, for man vil gerne have spændende kampe. Men det skal bare heller ikke være sådan, som det er nu, hvor man lige pludselig kan udnytte strukturen og, og tabe med vilje. Jeg kan godt lide princippet i, at man slutter af med noget playoff af en slags. Øh, men det kan godt være, at man skal nøjes med playoff, at, at det er de nederste hold, mm. øh, som ender med at spille noget playoff mod de øverste i første division. For den idé kan jeg faktisk rigtig godt lide. Øh, så måske lige noget, der ligner lidt noget struktur i England. Øh, den her med, at de nederste hold, øh, de, de spiller mod... Mod, øh, nogen, der, altså at, at der er nogen, der rykker direkte op, mm. og nogen, der rykker direkte ned, og så er nogen, der skal spille lidt om det. Øh, det kan jeg egentlig meget godt lide. Ja, yeah. men slutter af med nogle playoff-kampe, lige for lige at få lidt, lidt folk på stadion, til nogle til ellers kedelige nedrykningskampe. Jeg er helt enig. jeg synes også at øh, det her med at først divisionsholdene de møder superliga holdene for lige at teste er de gode nok, kan de drille de store og så muligvis rykke op. Det er super spændende kampe. Jeg kan da huske, at jeg synes at øh, Viborg Helsingør kampen, de var det super spændende Jeg synes ikke det var så spændende. Nej, det ved jeg godt, men altså, <laughs> jeg synes det er så fedt at se hvor meget fight der kommer, altså, hvor desperat det for eksempel Viborg spilleren, de var til sidst, altså det var sådan Hvis vi ikke vinder det her, så er vi ude. Altså, altså, det, det synes jeg var mega fedt at se, at det ikke bare er sådan noget med point mere, men det faktisk er faktisk en direkte sådan, en kamp der afgør det. Det er vinder eller forsvinder Altså, det er super spændende, men igen, altså, det er jo ikke godt nok det her, og jeg, de har allerede begyndt at, at overveje alternativer til den her struktur, fordi den er ikke god nok. Øhm, jeg så også at sønderjyske äh, sportschef har givet alle sønderjyske spillere mundkur på nu, og øh, den Twitter øh, sønderjyske bruger, den er også blevet der blevet slet en del tweets, fordi at da dem bliver to et øh, kamp er slut, så tweeter sønderjyskes øh, ja, Twitter account Øhm, jeg, det var godt nok et ævligt øh, nederlag. Altså lidt ironisk, og oh, vi er faktisk tilfreds med det her egentlig. vi bliver hurtigt slettet, fordi sådan noget, det gider de slet ikke se på division, og alt det her. Øhm, men det er spændende at se, hvor det her det ender henne, fordi Søndejyske skal, skal, skal, skal selvfølgelig ikke straffes. Nej, det synes jeg nemlig heller ikke. Og det tror jeg, det er den generelle holdning. Det er i hvert fald det, jeg har hørt fra alle mennesker, jeg har snakket med. Ja. At, at det er jo ikke Sønderjyske der har gjort noget galt der. Det er strukturen, der er noget galt med. Så selvfølgelig skal man ikke straffe Sønderjyske, for det, fordi at Sønderjyske har gjort at hvert andet hold vilde, og gjort det, der er bedst for klubben, mm. og bedst for, øh, rent resultatmæssigt for dem selv. Ja. Det vil man da altid gøre. Man vil altid gå efter at skabe den bedst mulige situation for sig selv rent sportsligt. Mm. Så kan det godt være, at det er at få et nederlag i sådan en kamp, men, øh, men det, er vel, altså, det er vel bare, hvad der skal til. Ja, øhm, dog... Øh, Brøndby Midtjylland, de er stadig i toppen. De deler stadig pointe. Der er ikke nogen, der kunne finde ud af at... Ja, Brøndby de vandt jo Sjovnergaard Hobro, et Hobro-hold, også lignede lidt, at de gav op til sidst. Midtjylland de vandt så på den her heldige, det her lidt alternativ øh, afslutning, hvor Sønderjyske de valgte at give op, kan man sige også. Så de har stadigvæk 60 point. Et Nordsjylland-hold, der tabte overraskende til Helsingør. Øh, det, det var et eller andet med banen, der blev kritiseret helt vildt. De kunne ikke spille det her minispil øh, tæt på spillet, De vandt til småspil. Et OB, der skulle have tabt i AGF. Jeg ved ikke, om I går har set statistikkerne. Gå ind og se statistikkerne, men jeg tror, det er sådan noget med, at AGF de havde 20 skud i løbet af den her kamp, der, og de var, den endte 0-0 fuldstændig vanvittigt. Øhm, så de er også med. FCK de smadrede Silkeborg, trods de kom bagud. De dominerede den kamp, og øh, Horsens de fik så en øh, i sidste kamp mod Lyngby, og de kom stadig væk med. Så det er også vores top 6 nu, og det er dem, der skal kæmpe øh, oppe i toppen. Jeg ved ikke, hvor meget Horsens og OB de kommer til at have... Altså være med i det her spil, men det er helt klart, at FCK og Nordsjælland, der bliver, jeg synes, bliver den mest spændende måske at følge. Og selvfølgelig bliver Brøndby og Mødjylland også, men det er lidt, skal FCK op at tage den her plads for Nordsjælland, det kunne være vildt spændende at se. Ja, jeg synes det her øh, med, om, om det kan betale sig for Horsens og, og det her at øh, prøve på de her ting her, det er meget spændende på at se, fordi at, altså, i princippet er der vel ikke noget at opnå med det, men øh, det, bliver da, det bliver da spændende at se i hvert fald. Ja, netop. Men øh, der er så meget mere at sige om det her, der er alle medierne, de snakker om den her Sag lige nu. Vi skal selvfølgelig også bare lige give vores input, men, øh, men ellers så er der faktisk ikke så meget mere i den her Superliga. Vi skal nok følge op, når, når de næste par kampe, de kommer. Men, øh, men ellers så, øh, så er det det, og så skal vi egentlig sige hej til Mikkel Kvist. Men ja, øh, hej til dig Mikkel. Som sagt, øh, det, her, det er det så anden del af vores program her, hvor vi skal snakke øh, lidt med dig omkring øh, din... Øh, ja, dine egne ambitioner og din, øh, din tilværelse i Horsens, men også ligesom ho om Horsens generelt. Men øh, bare lige for at komme i gang, så vil jeg gerne lige have en introduktion. Hvem er du? Jamen, øh, jeg hedder Mikkel Kvist. Øh, jeg er simpelthen øh, Aarhus-dreng. Øh, spiller fodbold i Horsens. Øh, en dag, der var jeg på lærseminariet, eller lavet dansen, hedder det så fint nu her. Øh, jeg fik chancen for at komme der og spille fodbold, og jeg øh, er 24 år gammel, så... Øh, det tror jeg sådan, det er kort. Ja, uh, det tror jeg alle sammen, vi gerne vil have, have taget, hvis det var, vi fik den der chance at troppe ud af studiet, og så bare uh, blive fodboldspiller. Det er det, Maja Silas stadigvæk håber på lidt. Ja, uh, det, man ja. ved aldrig, hvornår det kommer. Nej, nej, netop. <laughs> uh, men hvordan startede din fodboldkarriere så egentlig? Jamen altså, det, man kan sige, den, den er delt op i lidt nogle, øh, nogle forskellige øh, faser. Altså, jeg har været ungdomsfodboldspiller i øh, AF. Og efter, efter u 19-tiden, så skulle man ligesom finde sig en ny klub, øh, når man blev senior. Og øh, derfor min overgang var det Jens Jønsson og Frans Putrus, som, øh, som fik chancen på første hold, og de fortjente det fuldt ud. Øh, så vi andre 93'er måtte ligesom finde find en anden klub. Og jeg valgte at tage til Lysing, der spillede Danmarks serie, mm. øh, fordi jeg kunne ikke se et liv uden fodbold på, på et eller andet plan. Øh, men vidste ligesom, at det var studiet, der ligesom skulle... Jeg ligesom skulle leve af, men mm. øhm, ja, så fik vi en god kamp mod Horsens i pokalturneringen, og øh, ja, derefter så tog det fart. Ja, netop. Øhm, hvad tænkte du så, da du hørte, at, at Horsens, de var interesseret i dig, og de ville have fat i dig? Øh, jeg tror egentlig ikke, at jeg tænkte så meget øh, til at starte med. Altså man kan sige, vi mødte dem i, i august i pokalturneringen, mm. og det var først, øh, nu siger jeg, næsten et halvt år efter, at, øh, at jeg rent faktisk fik at vide, at, at som ligesom synes, at jeg gjorde det godt den kamp, mm. så øh, jeg havde egentlig ikke rigtig haft det inde i, inde i overvejelserne. Jeg vidste godt, at man kunne være heldig, hvis man, man mødte det rigtige hold og gjorde det godt den kamp. Så, øh, så jeg tror egentlig ikke, at jeg rigtig har tænkt så meget. Øh, først efter, jeg havde snakket med Bo Henriksen, så, øh, så tænkte jeg, at det var, det var mm. lige godt på. Så det, var, det var rimelig vildt. <laughs> så, øh. så det var et hurtigt valg at det der med at droppe ud af studiet og så fokusere på fodbold, eller hvad? Nej, ikke engang, altså fordi jeg, da vores turnering slutter i november, der bliver jeg inviteret ned og prøvet at træne i to uger. Mm. Øh, det går egentlig rigtig fint, øh, For lov til at prøve at træne en måned, eller få for de første to uger. Og derefter så, øh, jamen så sagde de, at de godt skal have kontrakt med mig. Øh, derefter var der selvfølgelig lidt i forhold til skolen. Øh, jeg er egentlig ikke så meget i tvivl, øh, om min kære mor har altid sagt, at man skal, man skal tage sig en uddannelse, så jeg spurgte selvfølgelig også lige, hvad hun synes. Hun var heller ikke, heller ikke særlig meget i tvivl. Hun synes jeg skulle gå over Så egentlig var det ikke, der var ikke rigtig det store overvejelse. Jeg mm. fik jeg chancen for fodbold, så var jeg gøre det. Men jeg skulle også lige finde ud af med skolen, fordi jeg vil helst ikke bare smide halvandet smide års uddannelse mm. på hylden. Nej, det forstår jeg godt. Hvordan er det med, nu siger du, du kom til prøvetræning hernede, kunne man, altså, kunne man stort, tydeligt mærke den her forskel i niveau og sådan noget her, eller var der og også faciliteter og sådan noget? Nu kender jeg ikke sådan så meget til faciliteterne i, i Horsens. Hvor stor er forskellen sådan på lysing og Horsens i det skift der? Øh, jamen altså Horsens, det er jo, de har jo ikke så stort et, et, et budget, så sådan øh, altså ren, ren materialer, så er der selvfølgelig, de har noget mere, øh, mere tøj og omklædningsrum, der er også større og bedre. Øh, der stadion ligger lige ved siden af ved siden af træningsbanerne, der er styrkelokale samme sted. Øh, det var der egentlig også oppe i Lysing, hvis man kan sammenligne de, men mm. det er jo klart, at, altså de, man kan jo godt se, at der, der, der er mere at tilbyde nede i Horsens, øh, og, og det skal det jo sådan set også være, når de, når, når de er Superligaen, tilsvarende Lysing i danmark serien, øh, Men derudover, niveauforskellen kunne man godt, kunne man godt, øh, kunne man godt fornemme fra start af. Altså de de er fysisk stærkere, de er klogere, de er hurtigere i alt, så øh, ikke mindst form, det var det, var det jeg havde de mest problemer med. <laughs> så øh, så der, var, der var et stort niveau forskel, men det, kan man men det, det skulle der også gerne være, ellers, så, øh, ja, ellers så kunne lysingen lige så godt spille med derop. Ja, ja. ja, helt klart. Øhm, da du så spillede i lysingen og du ikke vidste om den her interesse endnu for Horsens, var din ambitioner så at øh, komme i Superliga en gang, eller hvad? Egentlig ikke. Hmm. Øh, jeg har altid drømt om det. Men jeg var rigtig glad for at være i Lysing, og mit fokus lige der var, fordi jeg synes, vi havde, vi havde et rigtig godt hold, især den sæson, og de gjorde jo også arbejde færdigt, og jeg smuttede i vinters øhm, og rykke op i 2. division, så mit fokus var egentlig, at jeg vil gerne gøre mit for, at vi kan rykke op i 2. division, og øhm, så vidste jeg, at derfra så var det lidt lettere at blive spottet til en 1. divisionsklub, eller ja, nogle mm. klubber som Horsen, som kigger, kigger lidt længere ned. Så jeg vil sige, at mit fokus var egentlig på anden division, men så vidste jeg også, at altså, derfra kunne det, kunne det nok tage lidt mm. mere fart. Ja, for jeg synes, det lyder som et, et stort øh, hop jo, altså for 2. til Superliga. Men nu begynder Horsens jo at ligne et hold, der egentlig øh, henter spillere nede for at lave at række. Nu er det også øh, Arendal, der også blev ja. hentet ind, og øh, Mathias Christensen også. Altså, øh, så øh, det, det er noget, de er at blive kendt for. Men jeg, jeg er stadigvæk lidt interesseret i... altså. Det er jo et kæmpe skift, altså... Øh, men nu er du så næsten blevet, kan man sige, fast spiller på det her Horsenshold. Altså, hvad skyldes det? Altså, i forhold til, nu må man sige, Arendal, så har jeg nok lidt mere fysik. Mm. Øhm, og det tror jeg, det, det kom der i hvert fald... Det kom der meget til gode, når jeg var dernede, fordi mange af de andre, de... Altså, de er lidt mindre, ikke fordi at vi rendte rundt og sparke hinanden ned, vel, men det var lidt lettere at vifte dem væk, og der havde jeg jo en klar fordel, at jeg kunne godt stå lidt imod. Øhm, så, så jeg tror egentlig bare, at, at Horsens, det er, jo, det er jo på grund af budgettet, at, mm. at de bliver nødt til, de kan ikke gå ud og hente, hente verden. Så nu man se, nu har vi hentet ham målmanden fra Fulham, Jesse Jordenen, mm. øhm, som man så et halvt år efter sælger for... Og, Ja, plus 7 millioner. er ja, det er ret øhm, godt. Så det er jo lidt derfor, de, de, de prøver at se, om de kan finde nogle, nogle talenter lidt længere nede, mm. og forhåbentlig kan sælge dem videre og tjene, tjene nogle gode penge, så man senere hen kunne, kunne gå ud og hente nogle. Nu nævner du også det der med uh, din størrelse. Også. Uh, da du var i Lysing, så synes du selv, når du var på banen, du egentlig var for god til, uh, til Lysing? Uh, nej, det, det var ikke noget, jeg sådan på den måde tænkte, at jeg mm. synes, jeg var, jeg var for god til at være der. Uh, man kan sige, at der jeg nok har ændret mig nu her, er at uh, førhen kunne jeg måske godt sådan i forhold til min fysik tænke som nu gik jeg lige i den her takting på ja, 60-70 procent, uh, fordi jeg har lidt flere kilo uh, mm. end nogle af de lidt mindre um, Hvorimod, det ved jeg, det har jeg så fået mærket i Superligaen. Hvis jeg gør det på ja, 80-90, så kan folk finvæfte mig til højre og venstre. Altså, så, så det tror jeg ikke. Jeg tror, at min spillestil engang var måske lidt mere afslappet. Mm. Øhm, hvorimod, man kan sige, at hvis jeg havde haft samme fokus dengang, øh, som jeg har nu, så tror jeg måske i mit duellespil, at jeg har været markant bedre, end, end jeg var dengang. Så jeg vil ikke sige, at jeg var for god, mm. men... Øh, men jeg har måske fysikken ja. til, uh, til et niveau højere. Kan du så godt mærke nu her, altså at nu siger du, at du, du spillet der, egentlig ikke kunne mærke, at du var for god til det, men, at, uh, men alligevel så er der jo en niveau, kæmpe niveauforskel på Danmarks serie og Superliga, som du også siger, og det skal det også være. Ja. Kan du så selv mærke, altså, at du hurtigt har ændret det her niveau og haft det her niveauskifte, eller skulle du bruge noget tilpasningstid, eller faldt det rimelig naturligt? Jeg skulle helt sikkert, jeg skulle helt sikkert bruge noget, noget tid, man kan sige, at de første... De første måneder, jeg var der, spillede jeg stort set ikke, jeg fik de sidste fem kampe øh, i sidste sæson. Øh, så, så det er jo klart, det, det sagde Bo også til mig, at vi skulle tage det stille roligt, vi havde ikke travlt. Det vigtigste var, at de kunne se, at der var noget at bygge videre på. Øh, det var alt andet lige det sjoveste for dem. Øh, men jeg kan bare til træning, kan jeg mærke øh, nu her, at mit... Altså, før, før jeg går ud til træning, mit fokus er, er helt anderledes. hvor hen Lysing var det måske lidt mere... Altså, nu skal vi ud og bare hygge os lidt. Øhm, hvor nu her, jeg det. Jeg vil ikke sige, det er, det er liv eller død, men, men jeg er mere fokuseret, og jeg ved, at jeg skal være mere skarp. Så, så på den måde har, har det ændret sig. Så den væsentligste ting tror jeg næsten, det er, det er min form. Mm. Øhm, at jeg, jeg ved, jeg kan bedre. Nu, har vi, nu kører vi lidt statistikker på vores kampe, og senest tror jeg, jeg løb næsten 11 km. Det tror jeg aldrig nogensinde, jeg har gjort før. <laughs> øhm, så, så på den måde er der selvfølgelig nogle, nogle ting, som som ligesom er bygget på, men det tager jo sin tid, og det er jo forskelligt fra person til person, hvor hurtigt man ligesom kommer ind i det. Ja, helt klart. Øhm, jeg har måske lidt et lidt dumt spørgsmål. Det er, hvis nu at Lysing øh, ikke havde mødt Horsens i den der pokalkamp, mm -hmm. øhm, tror du så, at du har spillet Superliga i dag? Nej. Nej. Øhm, det, tror jeg, det tror jeg ikke. Altså, jeg har forventet været med i anden division nu her, og kan nok også godt sige, at jeg havde forventet at starte inden. <laughs> Æ, men, men, jeg tror ikke, jeg tror ikke, at jeg havde har vi mødt et andet hold, så så tror jeg ikke, og vi kan sige, har vi mødt FCK, og jeg har gjort det godt der, så tror jeg stadigvæk ikke, at at de har tænkt, vi vil investere penge på at ind i Danmark når vi mm. har flere millioner, og vi kan mm. købe, hvem vi vil, -agtigt. så jeg tror, jeg tror, det helt rigtige match, det var Horsens. Godt nok. Øhm, ja, nu kan vi ikke komme helt udenom, du har den her uhyggelige egenskab, til at kaste sindssygt lange øh, indkast, først og fremmest, hvor har du lært det henne? Jeg har ikke, øh, jeg tror egentlig ikke sådan, jeg har lært det. Øh, jeg har altid, det er, lidt, det er jo lidt underligt, fordi jeg er jo en af de høje drenge, så jeg burde næsten have skulle med ind foran, men jeg har bare altid kunne kaste lidt længere. Jeg ved ikke, om det har været noget, der er jo mindre spillet lidt håndbold ved siden af. Jeg ved ikke, om det er der, min kasteteknik øh, mm. kommer lidt fra, men jeg har bare altid kunne, kunne kaste indkast, og så er det jo klart, at nu her, altså vi brugte jo også i Lysing, øh, der var der så ikke så mange til at hype det fuldstændig, mm. men, øh, men det, det, det, det de er de glade for nu her, og det er jo... Det er jo klart, det er jo, det er jo bare fedt for mig, kan man sige. Men det vil sige, at det er ikke er noget, du har stået sådan og brugt øh, flere timer på at træne, ligesom når man hører om, at nogen står og træner og, og så er det ikke noget, du har stået og trænet uhyre meget og lavet de her lange indkast her? Nej, altså det er noget, op til den her sæson har vi faktisk øh, har jeg trænet lidt med en her Thomas Grønnemark, som, øh, som har verdensrekorden i indkast. Fordi at øh, Bo synes, og resten af teamet synes, at det kunne være sjovt at, at prøve at se, om vi kunne få nogle, få nogle mål på det. Man siger jo altid, at altså, de døde bare, det, er jo, det er jo let et mål. Um, hvis man har en frisbærksspecialist, eller, eller hvad det nu kan være, så, uh, så det er det faktisk først nu her, jeg har, jeg tror, i, da vi startede op i sommer, så jeg har brugt 5-6 timer um, altså sådan samlet på at træne. Mm, okay. Så det er egentlig ikke, fordi det har, det har været specielt meget. Nej. Nej, for jeg synes godt, man kan se, at, at Horsens nogle gange sådan bygger bygget op rundt om dig, for når alle kommer næsten ind i feltet, når du skal lave indkast, og der kommer rimelig tit målet af det, især også dengang, hvor Bubakar Sané var der selvfølgelig også. Mm. Øhm, er det meget pres, synes du på dig, at de er sådan rimelig afhængige af dig på de her situationer Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er det er fedt på en eller anden måde, at, at jeg har så, så afgørende rolle. Det er jo klart, at jeg, jeg alle er hellere vil være ham, der skulle hætte den ind. altså øh, Fordi det er, jo ligesom, det er jo ligesom dem, der typisk løber med overskrifterne. Ikke? Mm. Men øh, jeg, vil sige, jeg har nu set mange overskrifter med dig efterhånden med de her lange indkast her. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men, øh, men hvis jeg kunne have skruet det antal mål i stedet for, så, øh, så har det nok været endnu bedre. Men øh, nej, jeg synes, jeg, synes, jeg ser det egentlig ikke som, som at de forventer. Øh, mm. Fordi der er jo mange vil sige, mod Midtjylland, de har jo også et stærkt dødboldhold. Øh, så det er ikke fordi, at hvis vi går derfra og taber 1-0, så er det min skyld. Altså, mm -hmm. Jeg tror bare, folk ser det som, som, man kan sige, en... En fed gave at have, at, at vi, vi kan få de lette mål. Så er det jo klart, at det, jo, det går begge veje. Jeg kan have nogle gode kast, men hvor der ikke er nogen af dem, der tager det rigtige løb samtidig, så kan vi, de kan tage de løb, vi aftaler, men min kast de kan være mm. for korte eller for lange, eller hvad det nu kan være. Så, så jeg ser det ikke som noget pres. Det, det er jo bare fedt, at, at der er lidt forventninger til en. Hvad er din rekord af? Det er 39,5. Det sagde man også langt. Øhm, der er blæst en i ryggen der. <laughs> ja, er ja, da ikke. Dog ikke. <laughs> hvis nu du ikke havde den her egenskab, med, at du kunne kaste lang indkast, øh, det er måske igen et dumt spørgsmål, tror du så, øh, stadigvæk du har spillet i Superligaen? Puha. Det, øh, det er svært. Øh, jeg, tror, jeg, vil sige, jeg tror ikke, jeg havde... Jeg tror ikke, jeg havde været der, hvor, øh, hvor jeg er lige nu. Mm. Øhm Egentlig er... Uh, ja, det, det tror jeg bare, at det, det... Man kan sige, at jeg føler stadigvæk, at jeg har fysikken. Det tror jeg også, der er mange, uh, mange, der måske ikke lige tænker over, at de, de to uger, jeg er til prøvetræning, uh, som så bliver til en måned, jamen det er jo noget, jeg viser på fodboldbanen. Mm. Uh, at jeg har kunnet, det er jo ikke, fordi jeg har stået <laughs> seks gange uh, om ugen og vist brug, jeg kunne kaste indkast. Så, så jeg tror... Uh, jeg tror stadigvæk at havde jeg nu været ned til fortagningen at bo han han stadigvæk gerne vil have skal kontakt kontrakt med mig, men men jeg tror ikke at jeg har fået så stor en rolle øh, endnu hvis hvis jeg ikke havde kunne mm. kunne det, jeg nu kunne. Hvad er det, din din rolle? Altså, hvad er det, din position på holdet? For jeg synes tit når du ender en spiller, du godt kan spille næsten over det hele. ligner det sådan både på højre og venstre, men også nede i forsvaret. Hvad, hvad hvad kan du bedst lige spille? Jeg ser klart, at mig selv skal ned og spille forsvar. Okay. Og, øhm, det, er, det har også været planen, mm. at man kunne sige nu. Jeg tror lidt, det blev et eksperiment, fordi at vi, skulle, øh, vi havde de der kampe sidste år, øh, og vi planen var, at altså, der blev det meget sådan firkantet fodbold, at vi skal vinde i kamp, og hvordan vinder vi dem? Jamen det er simpelthen ved at have bolden mm. oppe i deres ende. Øh, og faktisk, nu skal jeg se den... Det var vi Vibor, den anden, anden returkamp, øh, da vi kommer ind dagen før og skal have holdet at vide. Der ser jeg faktisk bare, at jeg står på venstre kanten øh, og har ikke snakket med nogen eller med Bo eller omkring, at det kunne være en mulighed. Øh, og der sagde han bare egentlig, at, at vi prøver mig på venstre kant, fordi at jeg skal bare sørge for at komme med i feltet. Mm. Og så skal vi have bolden op, og vi spiller også med to andre sådan store øh, angriber, øh, og så tror jeg bare, at det gik jo egentlig okay. Altså, vi overlevede jo og, og vandt faktisk øh, de, sidste, de sidste par kampe. Øh. Så, og så tror jeg bare, at han godt kunne lide at have den, den del i det. Mm. Og så er det jo klart, at det er allerede lige lettere at lade mig spille en offensiv. Hvis jeg laver nogle fejl der, jamen, så er der fire til at reparere bag mig. Øhm, tilsvarende, hvis jeg skulle ned og spille med og jeg lavede en far, fejl, jamen, så... Koster det bare med det samme, så bliver det straffet. Mm. Så jeg tror lige i starten, så jeg lige kunne få noget erfaringer af det, så var det lige det letteste at ploppe mig ind på venstre eller højre kanten. Ja. Øhm. Yeah. Ja, jeg tænkte lige nu også, at da I hentede Jonas Boring, han er vel også den her fødte venstre kan. der tænkte jeg lidt, at din rolle måske ville blive, blive skubbet ned, fordi de er jo afhængige af dig stadigvæk. Altså med de her indkast selvfølgelig også af din fysik. Så altså, de kan ikke bare have dig siddende på bænken, tænkte jeg nemlig også. Men så nævner du netop også selv, at du gerne vil spille i forsvaret. Så, ja. så det er jo perfekt. Ja. Øhm, hvad er dine sådan egentlig personlige ambitioner nu så, efter du kom til Horsen og blev den her lidt faste spiller, kan man sige? Øh, jeg havde det egentlig stille og roligt med, at jeg skulle brugt et på at og, og se ligesom både, ja, se, hvordan det ligesom var. Altså, det er noget, det er noget helt andet end, end at spille, nu siger jeg hyggefodbold øh, i Lysing. Øhm, altså, hvor, hvor det er bare, man kommer fordi man elsker at spille, og man har en masse kammerater, det havde jeg da i hvert fald op, øh, så, så miljøet er noget helt andet. Mm. Så det skulle jeg bruge det første op mm. på at finde ud af, jamen, var det mig... Øh, eller vil jeg egentlig bare hellere være ham, der skal være lærer om nogle år. Øhm. Men det fandt også ud af, at jeg synes, det var fedt, og fik blod på tanden, og så havde jeg det lidt efter, at fra i sommersag, der skulle mit mål være, at jeg gerne vil være betragtning til at skulle starte inden. Og det kan man jo så sige, det, det er gået okay. Jeg tror, mm. jeg har misset 3-4 kampe ud af, ud af 26, 26 indtil videre. Øhm, så... Så det er fedt, og så fik vi lige indføjet at komme i top 6. Mm. Øhm. Ja, tillykke med det. Tak for det. Tak for det. Øh, så det er, jo, det er jo fedt, så nu her tænker jeg bare, at resten af sæsonen skal være, at jeg skal spille de sidste, de sidste 10 kamp øh, Må nogle fede modstandere, og så, så må vi se. Jeg ved jo, at det, hvis jeg får chancen for at spille i Forsvaret, så ved jeg, at hvis jeg griber den, så, så er det min plads. Så jeg, jeg er sådan... Jeg er lidt afventende, men, øh, men, men ved samtidig også, at, at det er der, jeg nok klarer dig bedst. Øh, forhåbentlig, eller på den lange bane i hvert fald. Så øh, det er nok målet. På den lange bane er skulle ned at spille i Forsvar. Du har ikke sådan en ambition om, øh, om et større hold i Horsens, eller måske noget udland, eller det ene eller det andet? Altså, jeg tror, alle fodboldspillere skal have nogle mål, og det, jeg tror, alle gerne vil til udlandet. Øh, jeg, øh, jeg er bare sådan lige nu, at jeg... Det er stadigvæk nyt for mig, og øh, jeg ved, at jeg kan bruge nok så meget tid på, at jeg vil gerne til Barcelona eller United. <laughs> eller, men, men hvis jeg har for meget fokus derhen så vil, så vil det egentlig ødelægge lidt der, hvor jeg er nu. Så for mig lige nu har jeg bare fuld fokus på de sidste 10 kampe. Øh, må se, hvad der sker. Glæder mig til en ny sæson. Nu er vi sikret en ny sæson i Superligaen, kan man sige. Og så øh, må vi ligesom tage den derfra. Øh, men jo, altså man skal have ambitioner om at komme til en større klub, og vil også gerne til udlandet, men det skal ikke være, det skal ikke være udlandet for vandpris. Nu var det sådan en personlig ambition, og det der, øh, sådan hårsens, nu var I kommet i det her øh, mesterskabsspil her, men man må sige, at øh, altså, det her med at spille med om mesterskabet, det er, det er uden for rækkevidde. Ja. Hvordan er motivationen og, og det her omkring at skulle spille det, hvor de sidste 10 kampe, du snakker om her, måske egentlig er altså... Lidt ligegyldigt, fordi jeg har sikret at jeg er super Superligaen, og I kan ikke komme op og være med, hvor det er rigtig sjovt. Hvordan er motivationen for at skulle spille de kampe på den måde så? Altså som, jeg tror, eller for mig er den i hvert fald i top, og det går jeg også ud for, at den er for, for mange af de andre. Man kan sige, nu, nu havde vi en kamp over i Helsingør, hvor der var 500 fans, tror jeg. Ja. Øhm, nu kommer vi os ud, hvor vi spiller i parken, spiller i Brøndby. Midtjylland, øh, hvor altså, hvis man bare snakker personligt, altså, der er så meget fokus på det. Og du kan sige, der kommer scouts fra hele verden, øh, nok primært for at, for at se på FCK-spillere og Rundby-spillere, <laughs> men, men igen, altså, er man heldig, at jeg heldig, at jeg et hat der, jamen, så kan det være, at lige pludselig tænker, okay, ham skal vi altså lige have øje på. Altså, det, var, det, var, det var lidt den situation, der skete med Lysing Horsens. Altså, der møder vi et klart bedre hold jeg gjorde det godt der, og lige pludselig så står jeg her øh, ja, et, et halvt år efter. Øhm, og det er jo det samme, der kan ske nu her. Altså, gør du det pissegodt, så, øh, så skal du nok få for, som fortjent på et eller andet tidspunkt. Så motivationen er helt i top, men det er jo klart, at vi forventer ikke, at vi skal op og have medaljer. Men øh, som start, så skal vi jagte øh, AB, og når vi har indhentet dem, jamen, så bliver det FCK, der står for tur. <laughs> Skide godt øhm, Nu jeg kan jeg godt tænke mig at gå lidt tilbage til Lysning egentlig ja. Hvad betyder Lysning stadig for dig Og har du stadig kontakt med nogle af, med, af gutterne derude fra? Det har jeg øhm, Altså det betyder stadig øh, rigtig meget øh, for mig øh, Og jeg er stadigvæk, når det lige passer med mit program og deres program Så er jeg også øh, ude og se dem, på, øh, når de spiller på hjemmebane Og mm. skal ud nu her øh, på lørdag og se mod HIK. Øh, fordi det passer lige med at jeg har fri. Øh, så, øh, så så det betyder øh, altså det betyder det betyder stadigvæk en del at jeg har jeg har mulighed for det. Men øh, min hverdag har også lidt ændret sig. Altså jeg har jo typisk lidt, lidt tidligere fri, øh, end jeg plejer, og de er jo stadigvæk i skole og har arbejde, og så spil, træner om aftenen, så, så jeg får ikke sådan jeg får ikke set dem så meget mere øh, og det er jo klart at nu at vi Altså i weekenden, så gik vi jo meget i byen efter, når, mm. når vi havde vundet. Øh, og det er jo klart, det er jeg måske heller ikke lige i, i, i, i position til at kunne gøre nu. Nej. Så, så det, det bliver ikke, øh, jeg ser dem ikke så meget. Mm. Det er primært så ud og se noget fodbold, og så skøber jeg lidt med dem. Og, mm. og nu har jeg en aftale med Iser om, vi skal ud og spise nu her i næste uge, for eksempel. Så, øh, så det, bliver sådan, det bliver lidt i perioder skulle lige til at nævne isa. Ham havde vi jo inde i, i ja. sidste uge, hvor han også sagde, at de savnede der da især i omklædningsrummet. Ja, ja det, det er jeg glad for. Jamen, det, det var perfekt. Altså, vi havde det godt derude, og, og alle, eller, nu kan jeg jo ikke tale på deres vegne, men jeg kunne i hvert fald lige alle, der var omkring hold og træner og holdleder hmm. og hvad det ellers var. Og det, var sådan, det var typisk med, at så kunne man sidde torsdag efter træning og så lige få en øl, og bare, jeg sad med, med isa. Øh, og nogle af de andre unge drenge, og ja, jeg havde ikke travlt med noget som helst. Så, så det, det kan jeg godt savne lidt, at øh, du ved, bare en helt hel afslappet tilgang til det. Hvad, hvordan er fællesskabet i Horsen så egentlig, sammenlignet med det i Lysing? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Altså det, øh, jeg, jeg, jeg, jeg må bare være ærlig og sige, det, jeg synes det, vi er jo mere samtømmer i Lysing. Mm. Øh, og det er jo klart, der er man der, fordi man man kan lide mm. de mennesker, der er der, og fordi man elsker fodbold. Øh, og Horsens, altså det er jo bare, den, den form for fodbold, det er jo bare et konkurrencemiljø. Men mm. øh, jeg vil så sige fra, jeg kom sidste år til den her sæson, er det blevet, en, blevet meget bedre. Altså vi har fået et hold, som, som klinger meget bedre. Altså førhen havde vi nogle, nogle lidt store, øh, store personligheder og store stjerner, som har prøvet lidt af hvert. Øh, nu har vi fået en masse unge spillere som egentlig bare har, har blodet på tanden. Så jeg synes, jeg synes, at vi har et rigtig godt sammenhold i år. Uden tvivl. Jeg ja, har på, måske lidt mere som kollegaer i Horsens også, og så venner ude i Lysning, eller hvad? Øh, ja, ja, det er det jo på en eller anden måde. Altså, de fleste... Der er mange af dem, der bor i Horsens. Nu bor jeg i Aarhus. Mm. Så det er jo klart, at altså, jeg, får, jeg får ikke set dem så meget, uden når jeg er dernede. Men, men det er jo lige så meget det, at... Altså, man skal jo bare bruge noget tid sammen, når man så er dernede mm. og sidder og snakker lidt, eller spiller noget dart, eller hvad, hvad vi nu kan finde på dernede. Men jo, altså det er det nok, fordi du ved hele tiden, at i bund og grund så konkurrerer vi. Mm. Altså, jeg kan jo konkurrere med, hvis de synes, dagene gør det godt og skal spille højkant, så kan jeg jo konkurrere med, med boring, og så det klart, så går vi jo nok ikke hånd i hånd øh, fra og til træning. Så, så man, altså det er jo bare sådan, det er med konkurrencemiljøet. Altså så... Nu siger jeg ikke, at man, man vil øh, sin, sin modstander noget, noget ondt, men, men det tror jeg bare, jeg tror, det er lidt mere kolleger ja. jeg kunne godt tænke mig at vide sådan lidt, hvordan er sådan jargonen eller omgangstonen, når I, når I spiller derude, fordi jeg har hørt nogle gange, at, at I, i hvert fald nogle af store klubber der kan, de snak, der kan de snakke rigtig grimt til hinanden, egentlig, også på banen, og øh, hvordan, er, hvordan foregår det ud i Horsens? Altså, hvordan snakker man til hinanden derude? Altså, på træningsbanen, så øh, synes jeg egentlig, det det er en fin tone. Altså, vi starter altid med, med noget hygge, øh, bare for at komme stille og roligt i gang, men det er klart, når vi, når vi spiller interval eller spiller kamp, øh, ung mod gammel, jamen så, så kommer der en, så kan der godt komme en sviner i ny øh, men det er alle indforstået med, at sådan er det nogle gange, og nogle gange går man sur ind for træning, og det har jeg også gjort, øh, men, altså, når man kommer ind og får kølet lidt af, altså, så, så er det ikke værre, og så næste dag, når man møder ind, jamen, så så er der ingenting der. Mm. Altså så så, jeg, så det her er en god tone. Jeg synes ikke, men det er jo nok det igen med, at der er ikke nogen, der føler, at de er overholdt. Mm. Altså, så, så man ved også, at, at altså, når, vi, når vi er sammen om det jamen, det er der vi er bedste, det er nok også det, der har bragt os op i den gode ende, kan man mm. sige. Så der er en god, der er en god tone. Her til sidst, der vil jeg gerne lige sådan, snakke lidt om strukturen i Superligaen, for nu er nu I så kommet i top 6 her i det her mesterskabslusspil, uh, og der er meget snak lige nu omkring f.eks. Sønderjyske. Jeg kunne godt tænke mig at vide uh, sådan, din mening omkring det her. Synes du det, er i orden, det Sønderjyske de, uh, gjorde? Uh, det, det ved jeg ikke. Altså, det, uh, jeg, jeg vil egentlig helst ikke kommentere på, uh, på situationen, fordi jeg ved jo ikke, hvad de har tænkt. Uh, men altså, ser man lidt på det, så... Øh, altså, man, man skulle jo gerne, som konkurrencemenneske, gå ind for at vinde, for at vinde alle kampe. Mm. Øh, og det... Øh, altså, nu kan jeg kun tale for os selv. Det her... Det vil vi jo gøre, og det går vi også mod Lyngby. At resultaterne så flasker sig med, at vi kunne nøjes med kryds. Vi kunne der tabe. Altså, det, det er jo bare til vores fordel, men... Jeg ved ikke med jeg ved ikke helt hvad hvad de har de har haft gang i, men altså det er jo man kan jo bare sige at sådan som strukturen er, jamen så så, så er det ikke tvivl, om de har haft det inde i overvejelserne omkring mm. at, at at det nu hørte jeg at der var nogen har været udtalte at de vil gøre det der er bedst for klubben. Øh, og enhver kan jo se at det er bedre end 8 9 end 7. Mm. Øh, så, så det ved jeg ikke, det må være op til dem, der har lavet den. Jeg tror også, de skal evaluere nu her på det. Øh, men altså, jeg kan jo bare sige for, for vores vedkommende ned i Horsens, der, der går vi ind for at vinde alle kampe. Og, og hvad skal har gang i, det må, det må de lægge råd med. Det, øh, det er ud af vores, vores magt. Vi er vi er top 6, og det er det, vi, <laughs> det er det, vi kan forholde os til. Ja, det er det, man skal fokusere på. Ja. Det så, også, så du mener ikke, at det kunne betale sig? Og, øh, hvis man ser bort fra Sønderjyske-sagen, hvad så med strukturen i det hele taget? Mener du, der skal ændres i den, eller mener du, det er øh, fint, som det er? Hvor det kan lade sig gøre at lave sådan nogle ting her? Jeg synes, jeg synes bare, at hele det her, der har været, øh, at, at det, det, det, det, det der er god grund til at, at, ligesom at, at se på strukturen, fordi <coughs> altså, hvis et hold skal ud og tabe, øh, at det er bedst for dem, jamen, så må der jo alt andet lige være noget galt med strukturen. Men øh, altså tro mig, vi har, vi har snakket meget frem og tilbage om, hvad man ligesom kan gøre, fordi altså igen, ender det så med, at det bliver 7, 9, 11, 14 eller 13, undskyld, der skal møde hinanden, men så bliver det jo det samme. Hvis der er nogen, der ligger tæt, jamen vil vi så hellere i gruppe med, med det, de tre herover i pulje 1 eller i pulje 2. Så jeg tror sådan lidt uanset, hvordan, når, det, når man ved, hvordan puljerne er på forhånd, så tror jeg ja, jeg tror egentlig bare, at uanset hvad man lidt gør, så, så vil det altid være plusser og minuser. Og nu må man så sige, i hvert fald i det her tilfælde at der kommet et stort minus frem. Ja. Så ja, det må være op til dem, der ligesom har planlagt det, og de må evaluere på det. Ja, ja det var vi også enige om. Det er strukturens skyld og ikke sundhjysk skyld, sagde vi også. Ja, ja, ja det ved jeg ikke. De har i hvert fald bare dumt sig. <laughs> øh, men, men ja, ja. Det, må, det må de kloge og eksperter øh, vurdere. Godt nok. Uh, vi har været igennem det primære sådan, program, vi gerne vil snakke med dig om. Uh, her til sidst der har vi sådan en ting, der hedder De, de Fem Hurtige. Hmm. Det er sådan ikke sådan relateret til fodbold. Uh, sku, du skal bare svare hurtigt på dem, og det er bare lige for at lære dig lidt bedre at kende. Ja. Og så har vi så øh, givet bud på, hvad vi tror, du svarer til de spørgsmål. Men først skal vi høre, at du svarer, så skal vi se, om vi har ret. Ja. Det første spørgsmål det er, om du nogensinde er dig selv i FIFA? Øh, nej. Nej. Vi har også skrevet nej, fordi jeg, du er for dårlig. <laughs> jeg, spiller, jeg spiller ikke FIFA, så, Nå, okay. så det er derfor. Men øh, havde jeg, så skulle jeg være mig selv. Op i, ang op i angrebet. <laughs> okay, spørgsmål to. Hvilken anden sport ville du spille, hvis du ikke spillede fodbold? Det må nok... Øh, jeg tror, det må være håndbold. Håndbold? Ja. Vi har sagt øh, amerikansk fodbold som quarterback, men... Øh... Det, øh, det kunne jeg også godt gå med til. <laughs> Har du altid medvind, når du kaster indkast? Øh, Nej. Nej. Og vi har sagt ja, det kan, det kan ikke passe det der. <laughs> Nej, jamen, det, er, det er ikke nogen tricks. Så har vi, spørger vi, sang at synge i badet? Åh, oh, ja. Øh, jeg tror bare, det er... Jeg, jeg tror egentlig bare, det er, hvad der lige er nyt. Jeg har det sådan tit, hvis jeg hører en god sang, jamen, så dræber jeg den bare for vild. Så, så, så er det den, jeg hører. Så, så det skifter sådan lidt. Så jeg tror ikke, jeg har nogen favorit. Nej, vi har skrevet Who Let the Dogs Out, men det er jo også et øh, langskud. <laughs> ja, det, det, er også en, det er også en god sang. <laughs> Så det, du siger, er, at du har sunget Despacito i badet? Altså, det tænker jeg, det har alle vel nok på et eller andet tidspunkt gjort. <laughs> Æh, men, øh, men ja, det, den, er ikke, den er ikke på lige nu Nej, okay. Så er der det sidste spørgsmål. Er du far eller mors dreng? Jeg mors. Mosterink, du har svaret her. Godt nok. Ja, det var det var okay ramt. Ja, ja. det synes jeg også for fint det der. <laughs> ja, Men uh, det ellers... var mange svære i hvert fald at ramme. Altså det <laughs> ja, har været ja, imponerende. <laughs> det har været lidt skræmmende, hvis jeg kunne det. <laughs> vi kender dig godt. Ja. <laughs> <laughs> Men ellers så så er vi færdige for i dag her på Spark. Uh, tak fordi du gider komme, Mikkel. Det var tak, rigtig fordi fedt. Jeg Men ellers så øh, håber vi alle sammen at i får en uh, rigtig god weekend med en masse fodbold. Det skal vi i hvert fald se en masse fodbold. Men ellers så i kan lytte med på næste fredag, hvor vi igen sender klokken 4, og ellers må I have en rigtig rigtig god weekend.